Володько, Мошко і Їцько – приятелі. Мошко розпитує Володька про Дермань, а сам оповідає про дуже велике містечко Шумське. Володько оповідає так про Дермань, що він виходить ще більшим, ніж Шумське, бо там є така велика церква і така велика школа, що ніде в світі, навіть в Острозі, нема більшої. Мошко перехилить округлу, зі шрамом на чолі голову, приплющить одне око і дуже уважно слухає. А менший Іцько стоїть на своєму місці перед коровою і лише здалека позиркує. І як тільки сонце піднімається отак, що треба за ним задирати голову, Володько знає, що вже можна гнати товар з роси. І робить він це дуже охоче, значно охотніше, ніж гнати на росу. По-перше, йому вже захотілося порядно їсти – і на його десь там чекає миска борщу шавлевого з добрим куснем чорного хліба. По-друге, сьогодні в нього на порядку денному обслідування отого темного гаю, що межує з дерманськими хуторами, і що саме так гарно зеленіє і цвіте. Можливо, там є щось дуже цікаве, а до того там цвітуть дикі яблуні, черешні, кущі калини, дерева черемхи. Там також розвиваються гарні липи з молодими пагінками, що з них можна дерти лико, плести на гаї, робити свистуни, крутити трубки. Як тільки Володько з'їв свій борщ, як тільки мама відвинулася та не встигла сказати, а віднеси батькові батьковий полудинок, як він уже змився. Він уже женеться через двір, знаходить десь там хведота і обидва тягнуться до гаю. Ах, скільки тут квітів, чорнобривців диких, та ромашок, та дзвіночків, та папороті під кущами. Як тут свіжо та зелено, як чудово пахне, і як приємно для ніг вичувати свіжу прохолоду, особливо там у темних місцях, де найдовше триває роса. Хлопці довго тут вештаються, довго вирізують різні дубці, довго топчуть траву, але нарешті і вертатись пора. Володько вгадав і про матір. Вони там, напевно, його гукають. Треба йти, бо хоча вони вже, напевно, самі віднесли полуденок. Але треба хоч щось там зробити. І щоб задобрити матір, Володько рішає принести їй оберемок квітів. Мати, до речі, їх дуже любить. Він рішає принести їй оберемок черемхи, що саме так буйно цвіте. Але не встиг він вилізти на дерево, не встиг відламати пару галузок – як у кущах щось шумно зашерехтіло. Володько встиг лише побачити, що Хведот нагло зірвався і подер мовопарний отуди до городів, а глянувши вниз, він зненацька побачив під собою здоровенного, з рудою бородою дядька, що грубим хриплим голосом продубасив. «А куди то тебе чортове дерманя занесло?» І при тому Володько помітив, дядько спустив попругу. Це не дуже добре вплинуло на Володька, і йому не залишається нічого іншого, ніж сидіти тут і чекати. Але дядько не хоче чекати, він гримить далі. «Злась, чортові заволоки! Налізло вас сюди, мов, сарання, і нічого від вас не влежить на місці!» Володько дуже гарно розуміє бажання дядька, але злазити йому ніяк не випадає. Дядько задер бороду і лютує. «Злазь, бо шкіру з тебе спущу!» Така обіцянка ще менше спонукає Володька виконати його наказа. І він ані руш. «А, «Чортова холера!» – вже цілком поважно лютує дядько. «Забрався на чуже, і ще буде з тебе кпини робити!» «Я не знав, що то ваше, кидає згоре Володько. Я думаю, що це наш ліс. Ваш, колька в ребра твоїй матері. Я тобі зараз покажу ваш». Володькові непереливки. Дядько виразно наміряється лісти за Володьком. Його борда сердито мигає, довгі руки лапають за гілля. Володько чим скорше дряпається вище, геть до самого верху. Але дядько й собі не відстає, а обличчя його, мов цегла червоне, а очі, мов пси злючі, а руки довгі та великі. Володько швидко шукає рятунку, побіч он росте граб, що його гілля аж сюди сягає, і є то те єдине, що простягає йому Боже долоня. І ані секунди не вагаючись, Володько, мов мав пострибає на гіллю граба, його малі жилові руки швидко працюють, ноги теліпаються в повітрі, але ось і вони схопились стовбра. І він посунувся вниз животом по корі, обдерши лише дещо біля попа шкіру і сорочку.